بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له و أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على هبِّنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اذبح تون Puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekian, terima sekali kita bersyukur pada Allah Taala kerana kita telah dipilih oleh Allah untuk dapat bersembahyang berjemaah sholat malam dan insya Insya Allah dan juga Allah Taala memilih kita supaya suka duduk dalam majlis ini. Maknanya bukan satu perkara yang mudah Untuk dilaksanakan untuk jadi manusia ataupun orang yang suka duduk Dalam satu madlis ilmu Bila mana Allah Ta'ala gunakan nikmat itu Nikmat suka duduk, mendengar, belajar Dalam madlis ilmu, satu nikmat Allah Ta'ala bagi Yang mungkin barangkali tidak dikurniakan pada orang lain sebab itu dalam hadis-hadis banyak menyebut Tentang kelebihan kita ni duduk dalam majlis ilmu Antaranya malaikat sendiri merendahkan sayapnya Sayap malaikat ni besar Kita tak nampak Tapi Nabi cerita kepada kita bahawa malaikat bila mana dia menyedari akan manusia yang hadir dalam madlis ilmu <coughs> Dia merendahkan sayapnya Satu helai sayap Malaikat boleh tutup satu dunia Betapa besar malaikat Satu ya Satu sayap bukannya Sebab malaikat Jibril itu ada enam ratus sayap sebelah kanan 600 sayap sebelah kiri mana ada 1200 sayap kiri dan kanan tapi malaikat jibril bukanlah malaikat yang paling hebat dan besar tak ada lagi malaikat yang lebih hebat dan besar daripada malaikat jibril alaihis salam maknanya nak kembali kepada duduk dalam majlis ilmu itu adalah satu rahmat Allah jadi malam ini kita sambung sebagaimana kita dalam buku yang kita bincangkan Indahnya Hidup Bersyariat ya. Iaitu bincang tentang akikah. Ya. akikah Akikah ini Dari segi bahasa dalam buku kita itu Bermakna memutus ya. ataunya potong Asalnya Akikah ni Nama bagi rambut bayi Ketika lahir Itu asalnya Asalnya Tapi dari segi bahasanya Sebab itu dalam Bahasa Arab ni Dia menerjemahkan sesuatu pengertian Dia dari segi bahasa Dari segi istilah Kalau konfetok Istilah syawang ha. Kalau akid, akidah Lain pun Sebab Ahli kalam ataupun orang yang membincangkan ilmu Tauhid ni Dia ada pengertian tersendiri Maka tidak sama ilmu-ilmu yang lain dalam menterjemahkan satu satu perkataan Sebab itu Al-Aqidqah ni Dari segi bahasa Arab atau terjemah dalam bahasa Melayu Artinya potong, potong rambut Cukur rambut Sebab itu rambut yang dicukur itu sempurna daripada bayi itu sendiri yang dipotong rambutnya rambut tersebut dinamakan demikian kerana ia dicukur ha, rambut bayi pada hari yang ketujuh dicukur kalau siapa yang kena cukur, buat cukur, mak bapak dia lepas yeah. maknanya sebab itu daripada minggu lepas saya kata jangan tunggu majlis potong jambut aku nak potong mudus rambut muda nak lepas ya macam dalam kewasit. Tu mana yang lebat yang printing printing. Ikut eh, mak dan bapak dah tak mudahkan. Tapi pentingnya dari segi syarak katulah mak. Bermaksud menyembelih kambing atau ternakan lain seperti unta, biri-biri, kibas. Buat anak yang baru lahir khususnya pada hari ketujuh kelahirannya atau selewat-lewatnya sebelum anak itu baligh. Maknanya yang kita faham daripada takrif ini untuk sembelihan akikah ini binatangnya ialah kambing. Boleh unta, boleh biri-biri, boleh kambing-kambing kampung, boleh kibas, boleh binatang-binatang yang sama dengan binatang yang boleh dibuat korban. Mana selain daripada dia? usus tak boleh kanci tak boleh ayam tak boleh itik tak boleh kan hmm. burung tak boleh dan burung banyak boleh ke rumah sambelih seekor. Hasan oh, akikah. Ah, Tinggek berapa ekor? 2 ekor anak jantan tak, tak boleh. Maknanya binatang korban sama seperti binatang akikah. Netak akikah sama seperti binatang korban. Uh, kita dah beritahu bang Ali. Dalam pelajaran yang lalu tentang mengapa binatang-binatang itu disyariatkan untuk korban atau afiqah Sebab hukum korban dan afiqah ni hampir sama tapi sedikit perbezaan Sedikit hukum Sikit beza, sikit je beza Ya, Tapi hukum ni sama Binatang sama Umur binatang pun sama ha, ya? Nanti kita bincang Disebab itu dalam kitab Fatah Fikman Haji menyebut, kita merujuk Kepada ya, kalau kalau Tuan-tuan tak faham dalam buku ini Sebab buku ini dia ringkas Ringkas, ringkas, ringkasnya Untuk pemahaman, peringkat asas Siapa yang nak mendalami Lagi dalam buah hakikah ini Boleh rujuk Fik'al Man Haji Buku Fik Al Man Haji Buku ini Diterangkan sedetail-detailnya Ada buku ini ke kalau takde beli dengan Jabatan Mufti Bismillah Ataupun beli dengan uh, buku yang telah Diterjemahkan oleh Dr. Zulul Ketiri al <tuh> Dah siap terjemah, Zululul Ketiri Sebaya <tuh> ha? ha? dudukkan Di rumah, baca ya. Baik Dalam Pengertian Syarang Ketak Fekah menyebut Binatang yang disembelih Sempena rambut bayi dicukur Yeah. Maknanya sembelih tersebut dinamakan akikah kerana ia dipotong dan dilapah Justru perkataan akikah itu sunat disebut Ibadat akikah atau sembelihan akikah Orang Yahudi Sejarah orang Yahudi Dia bila dapat anak lelaki, dia pun sembelih juga sembelih kambing dua ekor Orang Yahudi dapat anak lelaki Ya? tapi dapat nak perempuan dia tak sembelih apa-apa. Bezanya sembilan Islam dengan sembilan orang Yahudi dan agama lain sembelih mereka menyembelih atas nama Tuhan mereka. Atas nama patung mereka, atas nama sembahan berhala mereka. Tapi kita tak. Kita sembelihan memang kerana Allah dengan tujuan aqiqah ataupun korban sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan daripada Salman bin Amir Al-Abbabi aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda ma'al gulam akiqatuhu fa'ukhriqu anhu daman wa amitu anhu al-adah nah hadis banyak hadis ya eh? Hari yang pertama nabi bersabda bersama bayi itu akikahnya maka cumpahlah darah untuknya dan tanggalkallah daripadanya perkara yang menyakitkan iaitu kekotoran dan najis. Maknanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kita bahawa tumpahkan darah untuk akikah bayi. Sama dengan korban. Disembelih tumpahkan darah. Dan orang menyaksikan orang yang yang masuk korban. Eh, tak lama lagi. Menyaksikan sebab orang yang masuk korban dia disunat ke melihat, menyaksikan penyembelihan korban, menyaksikan darah itu mengalir sebab ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan darah mengalir itu, nak, nak Nabi kata mengampunkan dosanya yang telah lalu ni balam bab korban. Ha, sunat orang yang berkorban itu hadir untuk melihat penyembelihan darah mengalir dapat hadis yang lain daripada Abu Daud dan lainnya ya Samurah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah bersabda al murtahinun bi aqiqatihi ya kadang-kadang saya lebih suka baca hadis ni baca Arab Kemudian Melayu sebab apa kadang-kadang ya? kita baca terjemah saja <tik> kita orang kata zut hadis tu zud Apa? dia zut zud tau zud tak? nekmat mendengar hadis kita kadang-kadang dengar Al-Quran hari-hari bangkali lah kalau baca quran dengar hari, hari kalau sebab kita tak pernah belajar hadis bangkali hadis duduk dalam hadis ilmu orang baca hadis belajar hadis baca hadis dengar kemudian tafsiran tentang hadis ha. kita mungkin jarang-jarang mendengar hadis ilmu yang macam tu cerita bab hadis kata bincang buku-buku hadis baca kemudian tafsirkan maksud hadis mengikut pandangan ulama macam tu sebab itu saya lebih suka baca hadis supaya kita dapat zut, nikmat baca hadis Al-ghulamu mutahinun bi'aqiqatihi yudbabu angu yawmasabi'a wa yusamma wa yukhlaku rasuhu. Bayi itu tergandai Tergantung oleh Akhikahnya, disembelihkan Ia pada hari ketujuh Hari itu diberikan nama dan Dijukuh kepalanya Maknanya hari yang ketujuh itu disembelih Kambing atau perbinatan yang lain Yang, yang sama dengannya ya, Pada hari ketujuh Mengapa tidak hari pertama Nabi kata hari ketujuh Hari ketujuh itu diberikan namanya Dan dicukur kepala Cukur ya? Ada hikmahnya Kenapa cukur kepala ya? Sebab itu Kalau kita cukur kepala saja saja botak Orang tua lah Bukan budak Bukan budak umur tujuh hari Orang tua bukan pergi umrah pun Bukan pergi haji pun tiba-tiba Dia botak kepala ada pandangan ulamak sebenarnya ada ulamak kata tak boleh kita botakkan kepala sengaja sebab dengan mengikut satu, satu amalan agama yang lain membotakkan kepala tapi kalau dengan sebab pergi uh, tahalul dengan sebab umrah ataupun dengan sebab haji, tak ada lagi nah, itu nanti kita bicara maknanya selewat-lewatnya anak itu diakikahkan sebelum balik sanggungjawab ibu bapak tak jawab ayah dia ya? kalau tak dapat hari ketujuh hari yang ke-14 kata Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya rujuk ni ya, Tuhfatul Maudud Bi'ahkami Al-Maudud kitab Ibnu Qayyim cerita satu kitab satu kitab saya cerita tentang pak kelahiran ya? daripada mula lahir azan, tahnik, sembelihan, itu akikah Dibincang macam-macam bulan mahu ya Imam Malik radiyallahu anbu Imam Malik. ini pendapat Imam Malik bukan pendapat syafi'i akikah boleh dilakukan pada bila-bila masa seorang itu mempunyai kelapangan, bila-bila masa kata maknanya kalau nak buat melepasi balik pun boleh, maknanya bila-bila masa ya, 40 tahun nak akikah pun boleh kata Imam Malik, bila-bila masa ya, nah, kata Kadang-kadang tu Orang yang tengah sembelitannya Siapa nak kekah ni? Saya Tengok nak janggul panjang <laughs> Sama panjang yang janggul kambing Panjang ni Tak apa, boleh Kata Iman Malik, boleh, tak ada masalah ya? Saya nak berkongsi tentang sekilang sikit Keluar sikit pada tajuk ini apa yang saya dengar semalam di seminar seminar tentang uh, perlembagaan Malaysia dan juga raja-raja -Raja yang diajukan oleh UKM. Eh uh, penceramah dia ialah Profesor Dr Abdul Aziz bin Bari. Uh, pensyarah uh, kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim DUI. Cintanya ialah cintanya orang Melayu tidak perlu bimbang dengan keistimewaan Melayu Sebab sudah termaktub dalam perlembagaan Mana tidak perlu digembar-gemburkan, digem hilang keistimewaan Melayu Tak perlu Sebab benda tu dah ada dalam perlembagaan Malaysia Yang berkasa buatkan Wah bolehlah Melayu Tak perlu Ini kata Profesor Abdul Aziz, bari bukan ada saya buat dia depan undang. Tak perlu. Tak perlu buat laporan polisan di sini. Tak perlu tu. Jangan mengimbang oleh memang ada kesimewaan. Tak perlu. Kalau tak ada susah. Sebab itu menjaga kesimewa ini raja aja. Sebab itu untuk nak buang, ke nak buat baru perlembagaan mesti diluluskan oleh Majlis Raja-Raja raja kena bersidang. Nak luluskan Boleh tak boleh Nak buang ke tak Raja-raja menentukan Raja tak boleh berang ya, Dalam masa Melayu Mengapa Sepatutnya tak tak perlulah sebut benda itu Sebab ya, Orang Melayu Memang termaktub dalam pelambagaan Keistimewaan orang Melayu ya Melayu itu sendiri ya, Sebab itu Mengapa disebut takut hilang sokongan orang Melayu Kenapa ke, apa ke? Ya, sekarang ni tuan sekian maklumat boleh dicapai dengan berbagai-bagai jalur lebar cacat. acam ya. jadi benda tu sudah berkembang ya. oleh sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan supaya anak lelaki diakhirkan dengan dua ekor kambing ya. dua ekor kambing atau seekor membedai kalau tak mampu dua ekor anak lelaki ya seko cukup. kadang-kadang ha, ramai orang tani tu dia tak confuse mana satu ni. Perempuan seko ke dua ekor? Seko saja, pun. Kalau nak buat 3 ekor serahkan pada dia. Ha, dia ada lebih, ha, nak buat 10 ekor seko lembu pun tak apa. Yang pentingnya bahagian dah selesai. Sama ada kibas biri-biri dan sebagainya yang sempurna sifat syarat-syarat Ya? Sedangkan anak perempuan memadai Diakikahkan dengan 1 kambing sahaja ha, Kalau nak sempurna hmm. anak lelaki tu dua ekor kambing Kalau tak mampu dua ekor satu ekor memadai Kata ulama ya? Sebab itu umur binatang Kita tengok dalam suat tujuh tu Sama ya? Untuk umur dia 5 tahun Sama ada macam korban sama. Kambing umur 2 tahun atau telah bersalin gigi Saya pernah jumpa kambing bersalin gigi yeah? nah, Maknanya orang-orang yang bela kambing pun tak mahu tengok Kambing ni bersalin gigi Tapi ada orang tengok ya eh? Sebab Biri-biri tak tak sampai 2 tahun pun boleh buat korban Setahun setengah Biri-biri dia cepat tanggal gigi saling gigi lah maknanya Bukan manusia, saling gigi. Kambing pun saling gigi. Ha, ya. Yeah? Ha, biri-biri ya, yeah? biri-biri. Kibas berumur satu tahun. Kibas pun sama sebab dia saudara mara dengan biri-biri. Tapi kibas ni dia agak besar daripada kaki pendek, ya, yeah? bagi banyak. Sebab itu Nabi Sallallahu dia telah mengaqikahkan cucu dia Hussein dan juga Hasan dengan kibas yang tanduknya tanduknya tinggi maknanya daripada Maknanya anak umur tu maknanya ya, dengan kibas dikabsyaini amlahaini dalam hadis buat ya dua dua ekor kambing dua ekor kibas ya, sebab dia anak lelaki ya, tu cucu lelaki bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke Nabi sallallahu dengan kibas tu dengan tanduk yang yang yang cukup sempurna ya jadi hukum akikah ni sunat muakkad sunat yang dituntut maknanya sebab Nabi buat Nabi buat pada anaknya Nabi buat pada cucu-cucunya Sebagai perbuatan Nabi SAW Sebaiknya buat akikah dengan kambing Sebaik-baiknya Sebaik-baiknya Nak lembu boleh Tapi lembu tu boleh tujuh orang Unta pun sama, kerbau pun sama Ya Pesokalan yang boleh tak? Kalau nak akikah dengan rusa Rusa tu binatang Yang liar asalnya Bukan binatang ternak uh, Sekarang ni orang dia ternak rusa Orang ternak kijang Ada Ya buat, Yang buat dah buat ternak sekarang Walaupun dia ternak Oleh kerana asal usulnya Bukan binatang ternak Maka dia tak boleh buat korban Dia tidak boleh buat hakikat Ya Seladang sama dia bukan binatang ternak ya. walaupun ayam tu nama binatang ternak pun tak boleh dia buat akhika dia mesti berkaki empat yang di ternak ya. ha. orang tahu lah bila mana yang di ternak tak ada orang ternak seladang tak ada ya. ha. tidak boleh berkongsi misalnya kongsi apa beberapa orang berkongsi seekor kambing untuk mengakhirkan anak mereka seekor kambing korsi tak boleh. Seekor kambing tak boleh korsi, tapi kalau seekor lembu, seekor unta, seekor kerbau boleh untuk korsi tujuh orang, Satu ekor sama macam korban. Ya. Ha. Disembelih atas nama anak yang dilahirkan. Bila sembelih dengan nama, dengan niat untuk sembelan aqiqah anak itu. Baik so, kalau kalau kalau tak dulu orang dulu Pegang tali Pernah tak orang berdua-dua tali? Pegang tali tu Tuan yang kalang fikah tu Pegang tali seolah dia telah berniat untuk Dia berkorban Pegang tali Pegang tali lembu ya Lembu dia tak boleh pegang Tali lembu ya Bukan sembelir lagi Belum sembelir lagi Lembu tu tengah berdiri Bukan dibaring berdiri pegang tali lembu berniat Tak semestinya Tak semestinya macam tu Itu cerita dulu ya. Sekarang tak ada nak pegang tali lembu lah ya. Tak ada, tak sempat ya. Sebab itu disembelih atas nama Anak itu Daging akikah dipotong mengikut sendinya Dengan tidak memecahkan tulangnya Sesuai dengan tujuan akikah itu Itu fidat Fidat ni mana Mempertahankan ikatan antara diri anak diri anak itu dengan Allah Subhanahu Wata'ala ada hubungan Baik itu uh, tulang tulang tidak boleh bukan tidak boleh bukan tidak boleh sini mana haram, ya? Ya? bukan mana haram. Kalau kita nak masak boleh kita nak masak katalah akukah kambing dua ekor nak masak kambing besar tulang dia. Juga yang kambing yang jadi sup sahaja tulang sah. Ini berima buat kari, ya. Tulang busa ni panjang. Tak hidangan. Ni apa hal? <guluh> Kenapa macam mana? tulang dia panjang? Nah, maknanya nak masak boleh potong. Tapi tuan sekalian, sebab itu bila mana nak bagi salad mentah pun boleh sebab tu dia yang dia tidak dia potong besar. Ya, maknanya tak potong kecil-kecil. potong potong kecil tu kalau nak masak. Tapi kalau nak bagi mentah potong besar tulang tu. Bukan potong kecil-kecil ya. ha, Mana ke situ Mengapa yang sebenarnya Sebenarnya Dipotong mengikut seni yang sebenarnya Menjaga kesihatan Bayi itu dari segi Kecegerasan Tulang-tulangnya Kata Ibn Qayy Disebut cerita tentang itu ya. ha. Binatang sebelian Sihat dan tidak cacat Sama macam syarat-syarat Untuk korban Tidak cacat Cacat, macam mana cacat Sebab itu untuk Buat korban Lembu Ataupun nak buat hakikah Lembu ataupun kambing Kena pergi tengok Lembu itu Cacat ke tidak Tempang ke tidak Tiba-tiba kita tengok Kita tak boleh tengok, kita telefon Aloh, dua ekor kan Tak boleh tengok, tengok. dia pun hantar dua ekor Nak cacat patut murah cacat boleh. Ha jadi, cuma nak buat fikah. Hah? Ha, ha cuit hidung tak boleh. Sebab dia bukan cacat. Ini kerana banyak yang tindik telinga. Bukan dengan sebab cacat, tapi untuk ditanda. Ya? Tapi dah cacat di sini maknanya jangan sampai mencacatkan lebih dikiaskan kepada jangan sampai kurangnya daging. Kalau kurus tu memang Itu sudah cacat <tuh> Dari segi yang korban itu Kurus ya? Sebab itu Nak banyak daging Tujuannya nak daging tu Daging tu nak diragihkan Ataupun nak dimasak Itu ya, tujuan sebenar dalam korban ya Sama juga ha, Ya ha, Itu sebenarnya ada 6 kat situ Sebenarnya banyak lagi nak bincang eh? ha. Baik, surat 8 Hukum hakiqah dia tahu dah Sunat Sunat mu'akad dalam kitab khayqah Fikman Haji kata Sunat mu'akad Oleh itu wali ayah dia Yang menanggung bayi tersebut Dituntut melakukannya kerana Mengikut perbuatan Rasulullah SAW Dan para sahabat Ya ha, Maknanya Kalau sebab Ibn Qayyim ada sebut dalam bukunya Kalau bapak tu tidak Tidak buat akikah kepada anaknya. -anak, mana anak itu sendiri tidak boleh memberi syafaat kepada ibu bapanya anak itu tidak boleh dia tak tidak ada kuasa nak memberi syafaat sebab anak ni boleh memberi syafaat pada mak bapak masuk syurga anak tu sebab ada dalam kitab Atazkirah kitab Atazkirah Imam Al-Qurtubi tu dicinta di akhirat kelak bayi yang meninggal dunia semasa kecilnya lain-lain meninggal dunia bayi di akhirat kelak dia akan mencari mak bapaknya di padang mahsyar cari bawa air bukan sekian bawa air tu apa sebenarnya untuk memberikan syafaat pada mak bapak dia itu cerita dalam dan ulama qutb bilang kitabnya apa namanya Atas tazkirah fi ahwalil mauta akhirah Ya. Ha. Amalan mencukur rambut. Anjuran mencukur rambut bayi sempurna madras akikah ini mengandungi Hikmah khususnya dari segi kesihatan. Semua betul sebelum itu. Yang sebenarnya yang penting dalam akikah ini ialah sebelihan yang disebut ingin lepas. Mana tak perlu kita tunggu nak tunggu modal besar modal besar untuk membuat penulis baru memang hari ini terus kalian modal membuat penulis besar nak panggil orang berjanji lagi ya. nak macam-macam semua kos yang besar ha bajet tu macam, macam? bergandoi lah pula. sebenarnya saya takut saya takut takut anak kita anak tuan tuan faham tentang macam mana yang mengikut syariatnya dalam erti kata aqiqah Cariannya semelihan, tu saja dah sembelih beres lepas tanggungjawab buat tu saya takut akan datang, faham dia tentang hakikat, eh? eh tak ada modal lagi ni, duk memikir modal bila nak buat kelurian besar ni eh? pasal kemah nak panggil orang berzanyi pakai baju sama eh sama baju dia sebaik orang lelaki tak ada kumpulan eh, sebaik benar sepatut saya kadang-kadang saya pun tegur saya mengajar dia suar dia suar dia tak macam ni dalam dunia dah terbalik kalau aku duit kahwin sepatutnya orang perempuan masalah tak orang lelaki berzandi di rumah sekarang ni orang perempuan berzandi di rumah orang lelaki masalah <laughs> kan tak late ni orang perempuan berzandi so mereka pun yang ada speaker keluar Onak semasa. Ah, ha, situ memang ada khilaf ulama tentang suara perempuan. Ya. ya ha, Yaulah ustaz yang datang datang tadi semua tu orang tu tua-tua ustaz. <laughs> Kita kira tua. Nenek pun gerolak kan? <laughs> tu kan. Begitu. Begitu tua. Nenek pun tak selamat. Ha. Hmm. Inna qayyimu Rabbikumullah. <laughs> amalan ini akan meningkatkan tahap kesihatan, dari kesihatan ni eh? kesihatan cukur rambut, cukur, tujuh cukur cukur kepala budak tu biar rapat semua, tak ada rambut biar tumuh yang baru, kerana dia akan meningkatkan tahap kesihatan anak tadi, membuka selaput kepala dan mempertajamkan daya penglihatan, pendengaran dan deria Ah, oh, itu dia ingin payah yang kata macam tu kemahnya kat situ, rupanya cukur kepala Ubah hikmahnya selaput kepala tu ia, dia akan tumbuh rambut baru mempertajamkan daya penglihatan, curah, sebab tu budak umur tu dia tahu, dia terbuka buka tak buka dia mata bila cukur dia, pembulat dia mata, Dari sebab itu ada yang kadang-kadang ketesian masa kita bawa budak tu kan, bangun betul-betul nanti uh, habis uh, dalam dalam uh, Rangka-rangka dalam berjanji tu rangka yang kedua ketiga. Saya tak ingat Saya memang tak pernah berjanji Kalau orang suruh memang Entah ha, apa lagu saya buat macam campur lah tu Sebaik lagu Maka <mechanisms> Jason Bangun tu Dalam tuh. dalam tu Dalam talam tu kan Ada kelapa Ada santan Ada Adakah itu Islam Soalan dia Adakah itu yang disuruh oleh Islam Saya mempunyai itu. Adakah itu yang disuruh oleh Islam Wah tidak Budaya mana yang kita ambil ini Budaya mana Hindu Hindu. Memang kita orang Melayu ni banyak campur Mencampur aduk kan Sebenarnya saya, Itu bukan agama Itu adalah adat dalam agama dalam Hindu, dia bawa maksudkan dalam adat Melayu dan upacara berzanji dan potong jambur kan banyak hari ni kadang-kadang, bukannya memang saya bukan tak setuju, tapi benda tu bukannya, ialah ustaz benda tu bukan melanggar akidah tak rosak akidah pun <laughs> ya? tapi amalan itu macam amalan bersanding kan Saya Tuan sekalian di tempat saya Bersanding ni dah tak ada Tak muncul Di pantai dimur tak sanding tak lah. Dulu hebat Betul Masa tak tak saya dah suruh, saya dah semua yang tak, tak Masa tak tahu dia nak, nak, nak, nak sanding, Saya lah orang menentang Tuan sekali ha? Oh sanding, Tuan ya. Untuk aku bersanding Ada orang Mananya Kalau tak sanding, uh, Soh tak nikah? Soh Kalau tak bawa benda tu Tak, tak berjanji, Soh tak akikah? Okay soh Turut sekali soh. Ha? Turut sekali, sekali. sekali. Hati-hati Maknanya Kadang-kadang <coughs> orang barah cakap masalah ni Masalah buat bersanding-sanding ya. bersanding itu amalan Hindu amalan Hindu yang dibawa ke dalam Melayu ya. tapi benda tu tidak melanggar akidah ya. ha, ya. jangan sampai kita berpegang mengatakan benda itu wajib jangan ha, sebab itu adat tapi siapa nak buat juga, buatlah Ha. Tapi saya kadang-kadang Tengok Kadang-kadang Ada karaoke lah. Penuhi Penuhi kahwin Saya cakap kata masalah karaoke ni Penuhi kahwin ni ya. Sampai Ada orang Yang Berkaroke tu Dah tak mati Maksudnya tu Umur dah pencet nyanyi karaoke, tak penuhi saya bersetih tengok, Ya Allah minta tunjuk hidayah dekat dia ya? biarlah, nak budak muda ikut dia budak muda pun sebenarnya apa, kita nak makan pun tak selesa sebenarnya ya, makan, dentung, dentung, dentung, dentung, kita makan, tentu nentang tentu nentang, kita duduk sini dia punya, apa duduk speaker dekat sebelah, kan, kita makan makan, bising ni Masa baik ayam tak nampak <SILENCIN> dung dung dung Ah, Haa kan, kalau, kalau Tuan-tuan pergi hotel Tuan-tuan bergerak pernah pergi hotel di hotel tu, masa nak makan macam mana Haa ha, kan Kan seronok makan Slow Haa kan, slow nak makan, slow. Ha, kan. slow makan. Jadi, nak makan pun Slow je kata Kan? masalah saya ya macam. Baik, hikmah berkaitan hadenam yang telah disebut dalam kitab ini melahirkan rasa gembira atas kelahiran itu satu. Sebab dapat anak baru, ya. Uh, dah sebut, eh di 28 disebut ni saya banyak saya baca dah tengok bukunya tambah sikit. Dia kata macam ni Ibu maknanya kata bayi itu dia masuk ke belakang sikit sebab ya, bab azan tadi ya bayi azan dia kanan Dan lima kiri ya, sebab apa dia kata yang sebenarnya maka nazalika tertautin lahu syi'a au islam inda duhuli ila dunya sebenarnya kita tautinkan kat lima dia waktu dia keluar ke dunia kamal yang nak kelopak kalimat tahnik dan urut kelahiran sebagaimana jumlah kita tahu ketika katline mak bila urut dia nak keluar hmm. tengok adik tu maknanya kita keluar ke dunia keluar dunia menangis sambut baby azan nak keluar daripada dunia nak pergi ke alam barzakh alam barzakh alam alam kubur Maknanya alam barzakh pun tak juga dengan kalimah tauhid la ila ha ila Allah ha, tu kata ilmu qiyam pasal ha. kita belakang sikit ya betul mendekatkan diri di dalam itu kepada Allah taala dengan sebab itu anak itu nanti akan mendekatkan diri kepada Allah anak yang semayang anak yang soleh ngih saya dua tiga minggu dua eh, minggu dah. Uh, sedang uh, hari hari Selasa, Rabu, Khamis ya. 2 1/2 jam ke 4 jam. membuat ujian hafalan Quran bagi murid-murid tahun 2 dan 3. Bagi sekolah rendah Islam Konseri Habib. Ya. Nama ma'am pun ada anak ma'am pun ada dia baca depan saya maknanya kalau saya kata dia boleh khapang khapang maknanya terjah dua, terjah dah boleh ucap Quran ini satu saya tengok terjah dua, terjah tiga mula dah boleh khapang Quran kita dulu kita dulu lah dalam marim dulu lah terjah enam dulu untuk khapang dulu lah kan sekarang ini terjah dua, terjah Umur tujuh Lapan tahun Sembilan tahun Dalam khabar Quran Ada budak tu baca Cukup lengkap Tajwiknya Makhratnya betul ya. Upa -upa Sebenarnya dia pakai satu Sebenarnya Metod Untuk mengajar Quran ni banyak Ikrab di antaranya Yang diguna oleh Sekolah Seri Itu ialah Metodi Metod Metod tartil daripada Indonesia ikhra pun datang daripada Indonesia. sebenarnya banyak metod-metod ini yang datang daripada Indonesia. kat Malaysia ni tak banyak ada satu dua je yang keluar tentang kaedah cara cepat membaca Quran ya. jadi dia boleh baca cepat dengan metod itu dia dengan metod dengan cara kaedah itu metod tu nak kaedah lah. kaedah macam mana cepat membaca Quran Udah -udah. dalam masa setahun dia boleh belajar orang ya, dia, sebab saya juga pernah, pernah terlibat dengan buku metod taktil itu menterjemahkan daripada bahasa Indonesia ke dalam bahasa Malaysia mana dia hantar cetak ke bangun jadi antara yang terlibat dalam buku tu lah di sekolah seri masa tu saya mengajar seri tahun tahun 2000, 2001 2001 hingga 2003 ya, buku itu jadi Iqra pun cepat dibuat. Ya, pernah bertanding satu Malaysia. Sebab siapa dia yang dapat dapat tender tu hebat kaya dia. Sebab tender Iqra atau Dusuh dia, dia pakai seluruh sekolah rendah seluruh Malaysia. Iqra dicetak buku Iqra tu dari hantar ke seluruh Malaysia satu sekolah berkaitan dengan metod yang lain ada metod daripada Kelantan daripada Hirak 24 jam boleh ya. jadi semua metod-metod ya. yang pentingnya matlamat yang satu supaya boleh membaca Quran disebabkan itu sebelum berita akan datang mana kita ni akan Insya Allah akan mengadakan uh, kelas mengaji dewasa sebab kanak-kanak ni diri sekolah pun ada ya. tapi kita buka dulu kelas untuk dewasa lelaki dan perempuan maknanya mana-mana yang nak mengaji Quran mengikut aras kalau dia baca ikut ikut lah. kalau baca Quran Quranlah. mengaji bukan belajar tajud mengaji je lepas isyak lepas hari kita ada majlis macam ni mungkin seminggu dua kali kita pilih kurang kali kita cuba dua kali dulu malam-malam yang kita sesuai maka lepas isyak tu mungkin dalam masa satu jam ataupun tak sampai mengaji dah mengaji baliklah begitu lah ha. dia datang ha? balik sahajalah ha. maknanya begitu cara dia mengaji ya, belajar Quran ha. jadi kita akan cari guru lah. dan guru itu akan kita bayar jadi nak Biar, biar kita biar belajar Sebab itu Kita nak Upgrade diri kita Kadang-kadang Kita nak Tadarus pun Untuk ramadkan Dua kumpulan Balik Semayang ramad Ya, tak Tiba-tiba Tadarus dua kumpulan Okay Ataupun tak sampai dua kumpulan Atau kumpulan je. Jadi mungkin kali wallahu a'lam mungkin dia baca quma dia tu sunat mungkin dia baca pagi esoknya ya ha. jadi kalau ada mana dalam bab ini tak perlu malu dalam bab ini tak perlu jangan malu jangan rasa segan jangan rasa malu tak ya. kalau malu habis kita ni inilah peluangnya nak belajar quran nak nak nak sampai satu huruf bukan satu perkataan satu huruf baca quran Sepuluh pahala Kuluhu Allah buat kor itu dapat sepuluh dah Ni pula ketiga pun Juzuk dibaca ketiga Pula Ramadhan dibaca Kapan Quran Jadi peluang ini kita kena rebut Tak ada bila lagi Umur makin lama makin meningkat Tak ada orang makin umur makin muda tak ada Makin meningkat Makin meningkat, meningkat. Jadi kata rumah kata pergi kubur kata mari Eh itu sekali lagi sekali lagi ya uh, memukuhkan tali persaudaraan sama muslim majlis sukar dihadiri oleh kaum kawan, kawan keluarga saudara-saudara jiran tetangga ya, panggil semua sekali jemput jiran tetangga jangan tak jemput yang penting jemput orang sokau <laughs> ya kadang-kadang tak ada kenunggui lama tak ada kenunggui kan ya dia pula orang mati. Oke. Okay. Eh datang tengok kat bot buat kosong kan. Okay. Astagfirullah. Jadi yang sebenarnya manis apa pun merapatkan hubungan. Apa, apa penduduki tak kira lah. Ha, jadi dengan jiran tak dengan uh, satu taman ya. Semua itu adalah untuk mengukuhkan tali persaudaraan, ya. Sebagai tebusan anak untuk mendapat syafaat. Ha. Ha. Dia ada anak menerima syafaat kepada ibu apun. Sebutlah tadi ya. Yang kelima menunjukkan tanda syukur pada Allah. Yang keenam menjauhkan anak tersebut daripada segala bahaya dan bencana. Bencana bahaya, ya. Ha. Dengan mungkin mengali dengan doa. Sebaik itu masa yang sebut dalam tahnii yang melepas tu. Orang alim yang kunyah Kunyah buah kurma Masuk dalam mulut, mulut baby Nabi buat macam tu Nabi Nabi lain, ailio Nabi Peluh Nabi Apa lagi? Sahabat, cari-cari zaman sahabat darah, ha? Darah Nabi Darah Nabi darah, darah. darah Nabi, Peluh Nabi paka, Semua tu wangi Semua tu, semua buat harum kasturi Ya Tu, tu Nabi ya. ha. sebab itu sebab itu adalah pewaris Nabi ialah ulama' al-ulama' wal-satul-anbi'ah ulama' itu pewaris Nabi ulama' betul lah bukan ulama' dalam semua <gulama> ha. ulama' sungguh, -sungguh ulama' sungguh-sungguh ulama' ya. dia dah takut sama-sama ulama' ni, sebab itu orang Ulama' yang hebat ni Tuan sekalian Dia tak takut salah satu Yang dia takut hanya Allah Ta'ala nah, Ini memang hebat Dan ulama' ialah Ulama' yang melahirkan ulama' Bukan ulama' dia seorang yang alih Orang lain tak boleh alih Dia je alih. Tak boleh itu bukan ulama' Ulama' ni dia clone lagi Ulama' nak melahirkan Bila dia mati Siapa pun wariskan? Ulama' Dia bawa ulama' kalau dia jalin seorang-seorang boleh tak alim macam mana Itu tak ada nama nama ya Allah alam cuba sekali dulu insya-Allah kanak-kanak ke sambung pak khitan ya adakah di depan terbincang wajib khitan kita sebut khatan kan madlis berkhatan bersama-sama ya bahasa Melayu ya sebenarnya khitan ya ah ha, dulu masa jadi Imam Masjid Sekamat tu pernah menganjurkan pernah menganjurkan ya? uh, berhatan beramai-ramai ya? uh, ramailah budak dekat 50 orang ya? Ya. jadi uh, sampai mu'allah pun datang mu'allah mu'allah tu ialah India dia yang baru masuk Islam dah besar, mana dah tua dah dah potong dah, datang niatnya begitu Tiba-tiba jururawat daripada Melaka datang Apa kejauh dah jururawat datang <tuk> Tak jadi mu'alah dia nak potong Balik dia, apa okay, balik? Dia kata jururawat datang <tuk> <tuk> <tuk> Tak jadi, tak jadi potong Jadi ha, budak-budak Jadi, budak orang perempuan nak tak pergi Budak datang, bukannya makcik-makcik Bukan jururawat, jururawat, jururawat Jual muka tu datang, lagi dia ni. Tapi tap orang pun tak peduli datang masa tu kan? Tapi orang pembantu juga tap. Ya tapi lebih baik tak orang orang pun lah. Yang lagi dia lagi yang orang tu malah tu. Jadi dia berbusana kayak pergi busana di mana di klinik. Hai, tu kadang-kadang. Hei, wahulah dam. Ini sebentar kita akan bincangkan islam kita nampak berhikam pada minggu harapan insya-Allah kalau ada soalan satu soalan beradik kat di depan ni ada ada perlu hidung mak Ibrahim ni eh? ya yeah. anak meninggal mai tinggal itu ha wakika tadi anak yang dilahirkan walaupun dia tidak hidup ya, tapi memang disunatkan lahir ke dunia saja disunatkan kita kekau okay, itu sebab ada anak yang lahir di akhirat telah dia mati di dunia lahir-lahir ke di dunia anak yang tidak akhirat esok dicari cari bapak dia Dicari bawa bekas air mana bapak dia? mana mak dia waktu itu manusia ada yang haus Bap dikatakan matahari mengikut amalan masing-masing. Matahari ada yang jauh, panas. Ada yang yang seringkali dengan kepala kehausan. Ada sampai bila panas itu manusia mengulang puluh yang begitu banyak di padang pasir. Ada yang peluknya di lutut, di, di pinggang, di dada. Ada yang berenam di lautan peluk. Siapa yang datang bantu untuk beri bersyfaat pertolongan Anam tentu syafaat tolongan permohonan baik itu diri ada Allahumma yaquma usbillah shollallahu wa biismillahir rahmanir rahim alalamin wa sholatu ala syafiil anbiya'i sallim wa alihi wasahbihi ajmain Allahumma zidna bil ilmi wa zayina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa kamilna bil afiyah Allahumma zidna ilman <tolongan> nafi'a وارزقنا فhma واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته